Wow. Sezonspremiär! Vad ni har väntat! Men nu tillbaka till rötterna! Här är Fredas det här är Jan Hormbom. God morgon! Ni hör Du lyssnar på fredagsfrallan. Ja, det gör du. Du lyssnar på fredagsfrallan. Och inte nog med det du lyssnar på säsongspremiären. Och det är ju sådär när man har premiär, när man rullar ut röda mattan, när man hänger de här guldbeklädda eh, trossarna så att folk ska liksom hitta fram så vill man ju ha en riktig VIP-gäst, en riktig VIP-gäst. Men vi landar i Spanien. Så, <laughs> så jag tänkte, ja men har vi inte någon annan jävla golfklubbschef som vi kan <laughs> plocka in? Och då kom jag ju på, herregud Gud vilken tur. Berrafång. Bertil Berrafång. Varmt välkommen. Vad roligt att se dig igen. Tack. Tack detsamma. Jag kom lite närmare tror jag. jag, måste, närmare. jag, jag tack tror måste... Trevligt att vara här. Igen. Du, du eh, drar upp mycket. lite. så. Jag tror du får ställa nosen mot den där plattan. Där. så. Hör ni Berra nu? Björn, hör du Berra? Jag måste ju säga något. <laughs> <men>. <laughs> ja, björ, björn är inte bak. Nej, det låter nog bra att du lär. Du, en fråga. Eh, jag funderar på... Eh, jag ja, ja, men jag tänker här, ska vi för. Man får inte slarva och säga så här, att alla vet vem Berrafång är. Jag brukar ju beskriva Berrafång som mannen som gett laminitet ansikte. Du vet du vad laminite? Är. Ja. Det det det är det medicinska namnet för fång för sjukdomen Ja, En hovsjukdom. Ja, just ja, just ja, ja, ja precis. Ja, nej, Bera, du är ju du är väl du, en av de här tranosprofilerna kan man säga så? Ja, kan man kanske uttrycka det Före detta mycket nu? Jaha, för detta profil. Nej, inte för du... detta profil. Kanske man före detta ja. mycket ja. Före detta allt egentligen? Ja, men så ska, vi, ska vi gå igenom lite av det före detta. Du är utbildad körsnär? Ja just det från andra ja. första början ja och jobbade några år inom, inom pälsbranschen. Men vad var det då? Var det liksom av hävd? Ja det var ju pelsen var ju stor 68 när jag började tjörsnärskolan. Ja. En del att... klättrar i träd 68. Men gjorde inte det? Nej, det gjorde jag inte då utan då Nej. gick jag på Holabirskolan som det hette då ja. på körsnärslinjen. den inbyggda för jag hade inte det var ju höga betyg som krävdes för att bli körsnär på den tiden. vad betyder den inbyggda? Inbyggd är att man hade praktiken ute på ett företag i Tranås och sen ja, så okay. gick man två dagar teori på på som det hette ja. då. Vad var det svåraste? Ja, det svåraste, det, är väl, det är ju ett lite konstnärligt arbete egentligen. Ja. Ja. Och jag är ju inte konstnärlig. Sorry. Nej, inte så. Lite, lite, jag är ganska praktisk så. Ja. Men och, det gäller ju att få ihop ju nyanser, färger och så här på skinn och, och, och så. E, och det var ju svårt i början, men man lärde sig ju. Det var, ja. det var ju trevligt egentligen. Alltså, jag har jättebra i pälsbranschen, men sen dog det ju. Ja, verkligen. mitt ja, mitten på 80-talet så ja, bara över en natt nästan. Ja, liksom. jag jobbade fram till eh, 81 egentligen. Ah, okay, och då, ah. när vi pratade om Björn förut så vill Björn ha in mig på räddningstjänsten. Ah, ja, just det. För det blev nästa steg. Då hamnar du på det som heter: hette det räddningstjänsten? Nej, nej Eller hette det Brankåren. Brankåren hette Brankåren. Ja, ja. Och sen blev det räddningstjänst och sen blev det... Uh, enheten för samhällsskydd och beredskap det var ju mitt påhet i och för sig. Ja, det, nu får ja. de ta om sig igen för nu är det ju heter ju MSB ja. inte MSB Nej just det. Är det, ju det från, har de bytt namn nu ja 1 januari? Aha, ser, ja, okay, ja, Myndigheten för civilt försvar i Ja just det. Men men, men, men men du hade ju en oerhört lovande bandykarriär, Vad hände med den Ja, den tog ju slut, fast jag spelade väl en 4-5 allsvenska säsong? Ja, du så gjorde det Jag spelade det, så att, ja. ganska många matcher i Borgs, i Division 2 ja. Division 1 som det hette då i alls allsvenskan. Blev, så att, ja, jag har gått upp fyra eller fem gånger tror jag, men jag brukar säga som svag så också, också, jag har jag aldrig hängt kvar. <laughs> Men du vad är, vad är det svåraste med bandy? Du, du, du vet jag menar jag, jag Du menar bandy ju... nu. Alltså... Nej överhuvudtaget alltså, om man skulle säga så. Ja men jag kanske jag är lite sugen på om man är knad och tänker ja men jag är sugen på bandy. Ja, är vad här... är det svåraste liksom? Det är svå... Ja det är inte så svårt alltså, det är ju, gäller ju att kunna åka skridskor ja. och en speluppfattning och, och det är ju en fantastisk idrott egentligen. Ja. Alltså, det är ju vinterns fotboll. Ja, det kan alltså, man säga. Jag tycker fotboll är väl den största sporten. Och, och, men eh, den lever ju ett tufft liv nu i ja. Tror du vi någonsin får en hall i Tranås? Nej, det tror jag inte. Nu får du Björn på halsen. Nej, eller, men sånt, jag har aha. diskuterat det här. Ah, okay, och så att vi, jag tror att... Eh, jag kan ju gå, han, han kan väl kanske inte säga så, men jag, jag, jag, tror jag är pessimistisk när det ja. gäller det. Det finns ju... Det finns ju mycket annat också som måste men ja. Alltså, ja, vi, Samtidigt så, så är det ju klimatet talar ju emot, alla ajma. typer av vintersport och liksom försörjlänningar. Ja. Det är det ju faktiskt ju, så. Ja, så är, det ju, det är ju... Man ser ju inom inomhuslagen har ju en fördel idag. Ja. E, det ser man ju när boys. boys ja, så är det, ja. Och så. Och Sen är det ju också lite, <coughs> lite konstig andning i boys just nu. Då, men det är ju mycket utifrån, man får inte fram jättemånga egna talanger som stannar. Däremot har vi ju talanger ute i Sverige som spelar i ja, just, just nu. Så, och så här och ja, så det det. Vi har ju världens bästa bandspelare som kommer från Tranås, Martin Landström. Men sen blev du brandman och så småningom så blev du eh, hette man brandchef ja, man så. Det var till här. slut blev det ju så ja, det, var till ju till brand, ja, ja, det var ju brandförband, brandmästaren hela på, vägen hela ja. vägen upp till räddningschef efter heter det du när, ja, när jag blev räddningschef då, och där och, kan och, man väl och. säga att den den organisationen integrerades mera med kommunen också alltså att den ett tag så var ju räddningstjänsten en väldigt fri start. Det var, var ju en du... egen förvaltning när jag tog över. Aa, precis. Ja, precis. men 2009 så gick vi ju in i kommunledningsförvaltningen, ja, vilket så. man är ändå. Ja, just det, precis så var det. det var ju en liten, liten förvaltning. Så jag tyckte det blev en bättre lösning. Ja. Men det är ju fantastiskt att börja som brannman. Gått en långa väg. Trodde du någonsin att du skulle bli kommundirektör? Nej, den såg jag nog inte komma. Så, utan det, återigen, det är ju en oerhört massa bananskall på den här vägen. Ja. Alltså, jag har sökt två jobb och det är deltidsbrandman och eltidsbrandman. Sen har jag inte sökt ett jobb. Nej. För... Nej. Det där kommundirektör, det blev ju som det blev. Men det var ju Precis. lite rörigt ett tag. Ja, det var då. rörigt. Blev det blev ju ett tag där och... Situationen var ju sån att jag hade beslutat mig för att gå i pension, det är ju sex år sedan nu, ja. om två veckor, ja, det är så jag gick i pension. Ja. Och, och, om två veckor, men vem räknar? Ja just det. <laughs> och då så skulle ju någon ha den här posten under så kort tid som möjligt, man ja. har rekryterat en ny. Ja, det och vi då. hade rekryterat då Henrik som min efterträdare på räddningskösten. Ja, så att eh, jag var inte något hot för någon och, och, Nej. och... Nej, det var nog kanske viktigt. Ja, jag tror Alltså ja. det fanns ju interna sökanden till, till kommundirektörs ja. jobbet då ja. och, och en av dem fick ju det. Mm. Och, och eh, jag tror att det var en anledning till att, att jag fick frågan och accepterade det. Men det var en fantastisk trevlig avslutning. På ja men det kan varian. jag tänka mig för jag menade, i och med att du var, var, var satt med i koncernledningen i många år ja. så hade du ganska god insyn och åtminstone en uppfattning om vad det innebar ja. och, och sådana saker också. Absolut och, och det var ju så att man, jag, jag, jag bromsade ju in lite grann då, utan ja. Jag blev ju en förvaltning, man förvaltade ja, alltså en ja, precis Sen då är det liksom... personalfrågor och sånt här. Ja. De ju alltid Vilpuls! Ja, lite grann ja. så, för det finns ju ja. ja. ingen anledning att gå in och nus. Nu nu, men utan... sen gick du i pension? Sen gick jag i pension, ja. Men, men, men du har inte slutat jobba? Nej, jag fortsatte ju som ordförande i golfklubben då ja. ett par år till. Ja. och sen, sen så har jag blivit engagerad och jobbar lite inom äh, äh, Fribergs begravningsbygd. Ja, ja och spännande. Ja, ja. det är trevligt. Ni, det här är Berrafång och det här är Fredagsfrallan. Och som sagt, idag så ska vi prata om förändring och kontinuitet. Vi ska också prata om rättigheter och gränser. Vi ska eh, sniffa lite på ny logotyp. Vi, vi ska nog fan med prata om rättshaverister också. Eh, när jag ändå har Berra här. <här> eh, vi får se var vi landar någonstans. Lyssna, fortsätt att lyssna. Eh, det här är Fredagsfrallan. 1, Vi tarscht på meta net. Vi på Nu är det till fredagsbro chill. Så vad? Du lyssnar på fredagsfrallan. Är ja, det gör det fredagsfrallan morgontidig radiotalks och var på Hits FM 97,8 och säsongen igång med mig Janne Holmbom och Sidekick idag är berra Fong. Är det någon som säger Bertil? Säger din ja, fru Bertil? Nej, sådär. hon säger ja. aldrig Bertil. Uh, det finns de som säger Bertil. Ja. Uh, Några som alltid gör det. – Men lyssnar du på det? Ja, och ja, och så jag, så jag, om man så. säger Bertil, då vänder du dem? – Ja, alltså jag har ju sagt att i vissa sammanhang, i alltså den sportsliga sammanhangen, ja, när jag jobbar och så, ja. så var det ju Berra. Ja. Men alltså att, jag, jag sa ju aldrig det efter en allvarlig trafikolycka eller nåt ja, i jobbet, det. utan då, då var det ju... Ja, – Det låter stod... ju som en tecknad figur i så fall. – Ja, ja. Äh, det är Bergafång! Ja. – Ja, lite grann så. Ja. så att, men några säger alltid Bertil, ja. även sådana som jag umgås med ganska mycket. Ah, okay. Ja, ah. finns de som. Ah. Det där är lite olika, alltså. en del säger ju fortfarande Holmbom trots att vi liksom har varit vänner i 30 år. Ja, jag så, säger ju ofta Holmbom när jag pratar ah, om dig. Ja. Och så det vi är inte så ofta. I nej, och vi är inte vänner. Men... Nej, precis. <laughs> du... <laughs> På Facebook i alla fall. <laughs> ja, så, ja, det är vi. Ja, ja, fast jag är inte så aktiv som du. Ja, nej, jag är ju oerhört aktiv ja, jag vet. Men, men, men nu har jag kommit fram till att sociala medier suger, ja. som alla andra har gjort. Ja, men det är rätt intressant med sociala medier. Nu pratar man om att många håller på att lämna sociala medier. Jag vet inte om det stämmer. men, men och Sen tror man att den stora nyheten för 2026 kommer vara nyhetsbrevet som kommer tillbaka. Att man på det sättet kommer att liksom skaffa sig ja. information. Man kommer bli mer selektiv. Men det är klart alla de här algoritmerna som är på sociala medier gör ju att man vet, har ingen aning om vad kompisarna gör längre. Förr var det ju intressant var det ju ja, kul. Ja. Då dök det upp någon mm. lass här nu. Nu har vi lagt i båten. Det var kul. Ja. Man, det, den kan dyka upp i mars. Eller, eh, ja, precis. ja de la, Fast det var, det var ju i slutet på maj förra ja. året. Så, så lade de i båten. Men ett år senare kom så här. Vi har lagt i båten. Det är en dumma huvud. Men det är de inte. Du, men några som vi, vi, vi, vi, som vi måste gratulera. Det är ju dagens namnsdagsbarn. Det, det är två stycken idag. Vi säger grattis till Jalmar och till Helga. Ja. Känner du någon Hjalmar eller Helga? Jag kände. Ingen, jag kände en, vi hade en gammal innan som hette Helga. Jaha, okej. Okay. Eh, Ohelganatt. Ja, precis. Det var det oh. jag tänkte säga. Alltså, och vi, vi grabbar sjöng ju på, Jaha, Vi sjöng ju Ohelga och sen efternamnet på den här Helga. Då, ett oh, kortnamn oh, natt det passade oh. rätt bra. I, oh, okay. och Det var inte speciellt populärt. Ah, nej. Och Jalmar hade vi också en gammal lärare, tror ja. Han hade också ett, ett annat öknamn, men det kanske vi inte ska ta här. Men ja, alla hade. berättade det för någon som bor i Boxorn. Alltså där har ju alla öknamn. I Boxholm är det ju så att man, om man säger öknamnet, vet alla vilka det är. Men säger man vad de heter så är det ingen som har aning om ja. vad de heter. Så är det på bruksorter. Ja, det du ju att Jalmar tror jag ändå är ett sånt där äh, namn. De kommer ju tillbaka. Barn föds ju och så döps de, och så får de. Tant och farbrors namn nu för tiden Ja, inte Bertil Nej, inte Bertil Och Jan, det är nej. ju så här: Jan är between på något sätt Det kommer jag aldrig komma tillbaka Nej, tror inte Bertil jag. heller, det nej. tror inte nej. Fast Bertil, ja, nej, men det, nej, inte Bertil heller kanske En som är jävla bra är ju Sven Bertil Ja, just det, eller vad Ja, eller vad, ja, han ja. är ju stendöd Ja Först blev han blind och sen blev han steende. Var... Ja, jag såg honom i 15-årsprogrammet av så mycket bättre nu för ja, ett tag sedan. Ja. Fantastisk. Ja, sjöng Lisa Nilsson, och så där. det ja. så det var... Ja, reklamerat. Ja, en, det... en av favoriterna. Ja, ja men faktiskt, och, och det som jag tycker som, jag, som man pr sällan pratar om han var riktigt duktig skådespelare. Ja, riktigt bra, han gjorde ju en del eh, tillsammans med han, vad heter han Hubert tror han, mm. regisserade de var ju med i en av de här stig heter de här millennium Ja ah, ju stig Larsson stig Larsson ah. i den första ah, tror de han ah, var den. med som någon nåtök ja ja ja precis Kollar du mycket på filmer och sådär? Ja, eller? jag är ju lite dålig på det här, faktiskt. Ja. Det är ju, jag har en fru som är duktig på filmer. Jag tittar mycket på filmer. Men jag, jag vill helst ha svenskt. Och, och, ja. Ja, jag är lite för dålig på filmer faktiskt. Vi har precis... Vi, för vi, Man knarkar ju serier nu för tiden. Man ja. tittar ju inte en och sen väntar man till nästa tablå. Utan man samlar tablå, ihop dem, och man samlar dem liksom och och på någon streamingtjänst. Och igår kväll så avslutade vi, jag och min fru, eh, sjätte. Avsnittet av en svensk eh, krimserie eller något sånt där som eh, på, går på Netflix som heter Synden. Ja, jag vet inte eh, om. Och den, den utspelar sig på Bjärehalvön mm. i, i Skåne. Och det. Alltså, det, alltså, äh, fan, alltså det, jag bor på Bjärehalvön Jag skulle vara tokig för som den framställs. Det är bara gangster. Så, alltså, och det var. det var. Fel, alltså det var det, när jag började titta på den så tänkte jag så här. Äh, det suger. Det här är liksom jag orkar inte liksom. Men så tänkte jag men, men, det är ju alltid så när det är en serie, det här var på sex avsnitt eller sånt där. Då, då lägger man ju lite mer tid på presentationen av karaktärerna och så där, så att man får liksom hänga kvar ett tag. Men, men det känns lite så. Här, det, känns lite, ja, det känns lite. trovärdigt initialt och så här. Men alltså vilken bra serie. Jag kan mm. verkligen rekommendera den. Och nu visade så läste jag läste jag det nu på morgon? Nej, kanske jo. Att det är den mest engelska serien som har strimats på Netflix. Så det är grattis till dem. Mm. Och han som spelar den ena av polisen, han kom till Sverige som flykting. Lyssnar nu? Han kom till Sverige som flykting 2015 ifrån Syrien. Han är, idag är han eh, 26 år eller något sånt där. Så det är ju liksom han var ju 15 år eller något sånt där när han kom hit. Pratar fantastiskt fantastisk svenska. Alltså det, det är ju helt galet hur, hur en människa kan lära sig svenska. Han pratar bättre svenska än många andra svenskar. Mm. Och, och han, han han var med, det fanns någon sån här, i Malmö fanns det någon serie som hette Blå tunnalinjen eller något ja, sånt där. Det, sån så och precis. där hade han någon statistroll med någon sån där. Mm. Så, så annars jobbade han som vaktmästare på någon skola. Och han är mer han, han, är, han är också jättebra. Det är fruktansvärt bra skådespeleri i kan verkligen till och jag att titta på den. den Ja men verkligen alltså, jag, jag, jag gillar den. Eh, annars kan man ju ställa sig den här frågan nu i, i dessa dagar med, med Trump och alltihopa och grön. Alltså vad, vad, funderar du på sånt där? Jag, är, jag blir liksom lite orolig. Ja men alltså... <laughs> sättet, sättet, alltså det är ju ingen statsmannamässig approach han har precis. Ja. Alltså han är ju... Alla är ju likadana. Det alltså, likvita om man är öster eller väster eller vad det är. Ja. Så, så... Jag såg något, någon nyhetsreporter från USA som sa att det hängde banderoller med Trump och det var i någon av städerna i, i USA. Det är ju precis som i, i Kina och överallt. Ja. Alltså, ja. Jag, jag tycker det är otäckt. Ja. Jag tycker också att det är otäckt. Jag tycker, och det, det som är så otäckt tycker jag det är att, att det går så fort. Mm. Att det går så fort att rasera någonting. Ja. Och jag, det jag inte begriper. Det är varför folk verkar ju liksom rädda för honom. Alltså, alltså, alltså rädda för honom som person. Jag hörde på morgonen idag att han fick att hon ah, fan alltså ta tillbaka fredspriset ifrån henne tycker jag. Alltså så gör, ja, till... så gör man inte. Ja men så gör man inte. Man gör ju inte så. Det är som du skulle ge mig en slips i julklapp och sen när jag är på stan så möter du Björn Forshells vi har ju sett vilken snygg slips jag fått ut av Jan Holmbom. – Ja, men den gav jag ju till honom. – Ja, just det. – Eller hur? – Ja. Nej, det, det, det är konstigt. Nej, man, man, man ställer sig verkligen frågan, vem kan man lita på egentligen? till The Friday Brunch. Så, Du lyssnar på Fedarspralla. Ja, det gör det. Det är Jan Holm och jag har Berra Fong i studion. Och jag ska ta om, vi har egentligen inte tid att sända radioprogram för vi har så mycket att prata om från gamla tider så att vi går nästan att göra en podd där vi pratar om hur det var i Tranos på vår folk. tid. <laughs> ja, varför inte? Men du, Berra. Eh, så här. Jag tänkte, att, jag tänkte att vi skulle. Jag skulle tänkte jag skulle bli lite personlig med dig ändå. Då. Ja, ja, ja. Så, för, för det är ju så här att egentligen kan man säga, vi har känt varandra rätt länge. Och. och eh, jag liksom slås ju över hur, hur fräscht du är fortfarande. Om du ursäktar. Ja, tack. ja nej, men, nej, men så både ju. Alltså, till, till utseende. Men, men, men liksom till, till sinnet och, och nyfikenhet och sådana saker. ja men Du är ju. 70 plus. Ja, 73 om en, 73, en månad. 73 om en månad. Och det är ju liksom, det är inte ens en klädstorlek. Nej. Så att men, men, men är du fortfarande lika engagerad i föreningar och sånt där? För du, du, är, ju, du är väl en föreningsmänniska du också? Är du inte ja, väl? det har ju varit i, genom alla år egentligen. Fast jag har trappat ner lite i grann efter eh, två knällhetsoperationer och en hjärtinfarkt. Så får man ta det ja, lite. Ja, gånger. just det. För du fick ju faktiskt eh, en hjärtinfarkt. Så att just att nu så har jag några små uppdrag. I, eh, <laughs> konstigt nog. Ett uppdrag är Zoomin även att jag inte seglar något, Nej. men vi arrenderar ju en tomt av dem och sköter ah, okay. ut av deras lokal så att ah, det okay. är bara att höra ah, oss okay. om ni vill hyra den. Men det, kan det vara så att, du, att de såg det som en snedseglare då? Ja kanske? just det, att precis. Det var, att det ja. var lite det? Ja. ja, så är det. Men, men sen, sen jobbar du också i en ganska allvarlig bransch, eller seriös bransch, eller vad ska man säga, ja. en bransch där man träffar människor som, som är i sorg. Eller? Ja, så är det ju. Att jobba i jag är ju timmanställd där och så ja. alltså, jag säger jag inte att jag jobbar där. utan Jag, jag ja, är en sidekick ja. där, och ja, ja, så ja, kan ja, man ja, ja. Och, och hjälper till när de behöver hjälp. Ja. Så att det, det är inte så att jag jobbar där så. Men det är ju, det är ju lite grann som mitt gamla jobb. Alltså, ja. det, var ju, det var ju också, man mötte människor i, i olika situationer. Ja, klart, som ja, Så att den rutinen har man ju faktiskt och jag tycker det... Jag tycker det känns meningsfullt och det är ett gott gäng ja. och, och vi ska ut ikväll och käka lite. Ja, så att, nej det, jag tycker jag men, med det. Men du har ju som, alltså under din tid på räddningstjänsten då till exempel, så har du ju liksom du har ju jobbat målet har ju varit att rädda liv. Ja, det, det, det är det ju ruta ett. Sätt, va? Ja, precis, va? Och, men, och, men, men samtidigt är det så att under ditt arbete med att rädda liv så stöter du på döden. Så, så, absolut, så blir det ju hur, och, och så kan man säga att har det varit en bra förberedelse för att jobba på en begravningsbyrå? För där är ju liksom döden i affärsidén håller jag på att säga. Ja, så. så är det. Ja, det kan man ju säga. Så ja. är det, det är ju. Och, och visst Visst har jag en enorm nytta av, av mitt före detta jobb. Ja. Så är det ju. Alltså, och lika så när man kommer. Man hämtar ju hemmiljöer och sånt här. Så alltså att man återigen, att, att man är lite halvkänd i Tranås, Det ja. är en fördel. Ja. Och så var det i jobbet. Och, ja, det. och så är det även nu. Att man, att man drar nytta av att man, att man känner, att de känner igen den. Ja, kommer. just det. Ja. Och, och sen så är det ju fint att få ta hand om. Alltså man. För hand om mamma eller pappa, vad nu är. Och, uh -huh. och Många tycker det är jobbigt när man, när man då eh, ja, bär ut. För så är det ju. Uh -huh. Man lägger dem på och sen bär man ju ut. Och det är ju just det, där, just det där att gå igenom dörren ut, det uh -huh. är ju känsligt. Så uh -huh. att man får ju. Det blir ju även lite psykologiskt. Man, man bara går ju inte in och hämtar åter. Nej, nej utan precis. Man, man, är inte, man är inte DOL. Liksom. Nej, nej precis. Utan man måste ju ta hand om anhöriga och sånt här också. Det gör de ju sen i samtal och sånt här också sen senare. Ja, det och det sköt ju inte. Jag, jag, är, jag är bara med ja, just det. På, <coughs> på hantverket. Ja, också, ja på liksom jag, logistiken. Jag, eller jag, ja, säga. ja, jag har sagt att in, inga men, men är ni inblandade när det är suicid och såna Aj, saker men, också och ja. hämtar ni också ah, eller nej, är det, det är inte liksom... av polisen då genom en det är upphandlat okay. det är då men vi har uppdraget i Tranås och så vidare ah, okay. så det är ju ganska vanligt. Ja. Ah, äh, ah, lite för vanligt tyvärr. Det är för vanligt ja. Ah. det jobbar jag ju mycket med inom räddningstjänsten ah. alltså just suicid alltså ah. Det har ju minskat till exempel på järnvägen sen vi ja. fick igenom det här med, med den här då. staketen som ja. är nu då, men det förekommer ju ändå, det hände ju. Jag läste någonstans att en lokförare under en karriär ska räkna med att ha kört på två människor, mm. eller två, kört på människor vid två tillfällen. Mm. Mm. Det är ju helt galet ja. alltså. Jag vet, fixa sånt jobb. Nej, det... alltså, de, de är nog ganska duktiga på det här med kamratstöd och, och debriefing. Och... Bolagen, som jag säger, det är ju inte bara SE som nej, kör numera, de, de, de är jätteduktiga på det. De tar sig hand om direkt. Ja. och Sen eh, har de ett program som de går igenom och sen ska de ut och åka så fort som möjligt. Ja. Alltså. Det sköter de jättebra. De kom ju direkt ut i spåret i, bara inom någon timme. Ja. Så, så det har vi sett så många gånger. Så det, ja, det. Ja. ja Men det är tragiskt. Ja, det det är det. Jättetragiskt. Men du, vad är det finaste med en begravning då? Hur Nej, har du varit med på några stycken då? Åh ja, jag hjälper till ibland på begravningar ja. också. Jag tycker ju är, det, är, det är en fi, f, fin akt. Uh, oftast i alla fall är det ju. Ja, det. Ja. det är fin musik och det. Är, Ja. oftast ett värdigt och fint avslut för anhöriga. Man har, del... man, man har också en känsla av att det, att det har man har, har liksom försökt att im, im, ympa in lite framtidstro och, och glädje, kanske starkt ord, men Förr var det ju så oerhört sorgetungt. Det, det var byggt på det själva. liksom Principipen var ju det. Ja, men det har ju ändrats, tycker jag. Det, är ju både, det finns ju idag barliga begravningar också. Ja. Och, och då kyrkliga. Eh, och jag tycker att eh, den där tunga biten som var förr, när man ja. sagde, när man var ung och var på begravning, det var, ja. ju, det, det var ju lite jobbigt. Eller det var ju jobbigt. Ja. Och visst det är ju jobbigt. Ja, det är det är. Så, så är det Men... Eh, Ändå, jag tycker det är fina, fina ceremonier. Jag har varit begravningsförrättare en enda gång. Och det är det, är det svåraste, mm. utan jämförelse, det, det är det svåraste jag gjort i hela mitt liv. Mm. Det var ju en av medarbetarna på Trons United som gick bort. Mm. Och som hade ja, det, i sitt, mm. ja, det i sitt vita kuvert, eller det, mm. det, det, ja, det heter. Vita, ja, vita arkivet, ja, så ja. Så att, och, det, det, och det, det, min, min första instinkt var Nej, det där kan inte jag göra och då sa min kloka hustru att ja, men han ville ju det mm. och då var det liksom ja, ja, oh, oh, ja men du vad, vad spännande va? ja, det är... och så får du köra bil likbil jo ja, det kan man exempel ja. kalla begravningsbil kallar ja. det låter lite bättre min bil är, min bil är som inte litet den ska vi inte spela nej, den det nej, den spelar vi absolut inte. nej men jag vi absolut att jag trivs ju också jobba ensam och sitta ja. i en bil och ja. lyssna på Fredag för alla ja, tänkte jag du skulle säga Ja fredag ja. om jag kör så tidigt på morgonen så kan jag lyssna på, äh, kan lyssna i efter han kan man göra ja, det, kan, det kan man göra ja det kan ja. man göra så att nej men när jag trivs med tillvaron så. Ja, men du är lite av en highway man. Ah. Ja. I am a highway man on the road. Escuchas el brunch del viernes snabb och frietas frallan. Ja, jamens en fredagsfrallan, det bästa du kan ha till frukost. Eller om du redan står på vid maskinen för att vara produktiv, det bästa du kan ha i lurarna för att slippa höra svarvens sus. Fredagsfrallan på hits FM 97.8 med mig Jan Holm. och idag med Berra fång som sidekick ja, men du, vi, vi, vi, vi flyger omkring lite här i Fredagsfrallan Vi tillåter oss det Vi lämnar, vi lämnar eh, begravningsvärlden eh, och, så, och så kollar vi Vad händer runt om i världen idag? Jo, idag förstår du Berra så råkar det vara den internationella Fetishdagen. Yeah, yeah. Ja, klart <laughs> Så idag tänkte jag att vi kunde ta det på, äh, prata lite om det. Fast kanske på ett mer fredagsfrallande sätt. Liksom, va? Alltså inte kinky, äh, inte konstigt utan, utan bara liksom lite mänskligt sådär. Va? För jag tror att alla människor har mer eller mindre några såna här och, och, och vad skulle det kunna vara? Jag doften av nybryggt kaffe kanske man går igång på. Känslan av nysnö. Gud förbjuder. Eh, ordning i verktygslådan. Herregud, man har ju tagit en skruvmejsel hos någon någon gång och nästan blivit jälslagen för att man inte la den på samma ställe. Eller en, en, en ny anteckningsbok, eller att öppna en ny bok. Det här krashet kanske gör att det pirrar till lite. Jag vet inte. Eh, att alltid sitta på samma plats vid, vid köksbordet. Ja, nu vaknar ni upp för ni tänkte, men är det en fetisch? Ja, det kan det vara. det är, Tänk på. Bo, bo, ja, och så vidare. Ja, men små ritualer egentligen pratar vi om. Små tryggheter. Sånt som liksom får vardagen att och, och, och fungera. Alltså, Bära? har du någon helt Alltså ofarlig oh, oh, vardagsfettisk. Då, då menar jag inte att du ska, du ska berätta om dina skyltdockor som du har i garderoben som du tockar fram och klä på vid. Det, det vill jag inte nej, höra. Nej, jag har ju svårt att klara mig utan senapp. Utan Senap. Ja, alltså, och det kan, ju, alltså, det kan ju till och med vara till och. Ja, och, och, ah, och ah, alltså, äh, ungefär som en del, fast det. Först, det brukar vara ketchup. Ketchup, Och ja. ja, ketchup är de flesta, men Senap. Ja, det var fanky. Ah, ah. <laughs> Vi skulle ta kinket. <laughs> och sen, sen kan jag också säga här: Vid jul så vill jag ha Senap och äppelmos på skinkan. Ah. Men den är nolländskt. Hörde jag på tv. Ah. I, i julas nu. Men, men, men, eh, men vad, vad, vad men, alltså det här tycker jag blev jättespännande. Se. vad? Men, men du har inte sena på i filen nej Nej men sen åt jag ju som vanligt Ja så att du bara bredde med sena Ja men det kan jag göra också det är faktiskt ganska bra Det går knäckebra far farut det är jättebra Nej, någon speciell senap här det här Aj, är så starka skinkan eller skinka det är Aha, ja, ja, det. den som är från Skons, senap på det. skinkan ja just det där cool ja, med lite korn eller så jag har ja. lite kvar nu att ta lite igår ja. till måsen alltså jag gillar senap men problemet är att någon gång jag kommer på att äh, men det skulle vara gott med lite senap så plockar man fram burken så ser man att den har ju liksom skapat ett eget universum där ja, ja, och det gick det. ut för ett år sedan och, ja, och där bor ju grejen nu liksom. ja, Det var en som frågade för ett tag, så här, tar du senap till köttfärs och spagetti? Ja ah, ah, ah, Det är normalt för mig Ja men det är en fetish, ja, det ja, måste tack. jag verkligen säga Vad kul, vilken ja. bra fetish du har Jag blev liksom imponerad jag, måste jag har ju inget så bra liksom. <laughs> Vad häftigt Ja du får ta fram skylttokan Ja <laughs> Ja just det, ja, ja, det, det. Ja, För bara... att beräcka Om ja, du bara visste ja. <laughs> Hur ger hon de mig oh, hörni, eh... Det där var ju främt eh... Stones Yes Nu lyssnar på treda Ja, det gör det. Och nu lämnar vi den här uh, fötish-dagen. Hoppas ni firar den ordentligt nu ikväll. eller på dagen. För jag ska äta senap ikväll. <laughs> ja, du ska äta senap ikväll. Så där. Ja, det är rätt. Det är rätt med matsked. Ja, det är ju starkt senap så. Alltså. Ganska starkt. Ja, det, ja är stark. Ja. På tal om starkt så är det någonting som har väckt starka reaktioner. Boksons kommun har bytt sin logotyp. Aj, aj, aj. Och sociala medier flödar över. Alltså. Folk gör sig. Eh, tar poäng, poäng, poäng, poäng, gör sig roliga skriver. Det är så jävla dåligt, det är så dåligt, det är så dåligt det är så dåligt. Och jag, det är jag. Följer du där och konstaterar att det är ungefär samma människor som alltid dyker upp när det finns någonting att klaga på. Eh, och det är klart att förändring är alltid jobbigt. Man kan ha åsikter, det tycker jag definitivt. Man kan tycka att saker är snyggt eller man kan tycka att saker är fult. Eh, men man kan också tycka att vad kul att det sker någon form av förändring. Och det som man har glömt bort i hela den här diskussionen är att man har inte på något sätt ändrat kommunvapnet utan man har som Tranås kommun som organisation som organisationsnummer bestämt sig för att vi ska titta se över våran grafiska profil och som en del i den grafiska profilen så har man också tittat på hur ska våran logotyp se ut och då har man ju väckt in precis som man gör en massa olika aspekter. Det ska vara ganska billigt att trycka saker. Det ska vara billigt att hantera. Det ska vara enkelt att hantera. Och i, i boxen så har man valt att plocka fram en, en enkel symbol. Men jag förmodar att det är en stiliserad stenbock. Ja, det är, väl, det är väl vettigt. Men här rasar man nu på sociala medier. Och vad kommer det här och vad har det här kostat? Och då går kommundirektören ut och säger att det här har kostat 165 000. Det första felet han gör där är att han talar om att själva arbetet har kostat 165 000 inklusive moms. Men det är ju inte kostnaden för Boksoms kommun, 165 000 för framtalet. För det är nämligen så att det finns någonting eh, som heter Arboga-momsen. Så till och med kommuner kan lyfta momsen. Så Det första vi ska göra är att vi ska räkna... Mm, 0,8 gånger 165. Så det blir alltså ett ännu lägre belopp. Och det är ju inte jättemånga timmar med en reklambyrå för att plocka fram en grafisk profil där logotypen är en del av den grafiska profilen. Så Eller, eller menar ni att de som jobbar med den här typen av frågor ska inte ha betalt? Eller, jag, det där förstår jag inte riktigt. Jag förstår inte riktigt det där. Men det viktiga i det här är att kommunvapnet, det kommer alltid finnas kvar. För det, det är kammarkollegium som hanterar vapen. Heraldiska sköldar och, och, och, och kommunvapen och stadsvapen. Och där kan jag tala om, för jag har själv varit i kontakt med dem när jag jobbade här i Tranås. Det är om så hela världen rasar så står kammarkollegiet kvar. För där ändrar man inte på gamla principer. För vi i, i, i Trondhås så har vi ju en, ett kommunvapen, ett stadsvapen, där det är guld med i vapnet. Och guld är ju en av de svåraste färgerna att trycka fram. Alltså mm. om man tänker sig när man använder fyrfärgstryck som man gör på tryckerier och så. Och där fanns det då ett, ett, ett, ett försök att få till en annan färg. Eh, eh, via kammarkollegium. Men det var ju inte möjligt. Sen hittade vi en, en liten fullösning ändå. Så att det, det är ju inte guld det som trycks idag. Men det är väldigt nära guld, guldfärgen en, ändå. Så här. Men det intressanta med det här det är kanske inte vad det kostar. Det finns andra saker som kostar Eh, eh, som man kan ha funderingar på. Det, jag tycker inte det är ett problem. Kostnaden i det här tycker inte jag är ett problem. Jag tycker heller inte utfallet är ett problem. Jag tycker problemet är när man liksom bara hängar ut. Nu har man ju gjort stadsvapen när man har statt in kommundirektören eller för geten eller bocken. Eh, och, och, och, alltså då, det börjar bli larvigt. Och här och, och häromdagen förstår du bara så var det så var det en artikel i korran, en intervju med Jakob Kalander som är psykoterapeut och som är, har skrivit ett par böcker om hur man hanterar människor med rättshaveristiskt beteende. Alltså, man, slarvigt säger man ju rättshaverister, men egentligen är det människor med rättshaveristiskt beteende. Och där tänkte jag att vi skulle landa lite nu. För jag ser sådana tendenser i det här, att det, är rent, alltså det spelar ingen roll vad man, om någon skulle försöka förklara någonting. Så kommer det ändå vara att du är dum i huvudet, jag vet allt, jag kan allt. Eh, eh, och du och jag, bara vi har ju i våra professioner mött en och annan rättshaverist, eller hur? Absolut, är det så? absolut, det var ju <coughs>, ofta samma personer. Ja. Eh, insandlare, telefonsamtal, mejl, eh, allting, visst, det förekom ju främst när man var kommunalt anställd. Eh, ja. Inte så mycket i, i föreningslivet, men Nej. det är ju där också, vi ja. tittar, tittar bara på HV71 nu. Ja, har, ja där eh, kan man snacka om, alla är Ja, två sportchefer är ja. efter efter hot på sociala medier utav fans. Ja, alltså... ja, det är sjukt. Och det är hockey. Det är lek på is. Det är is. idrott. Ja, alltså, ja, ja. Det är sjukt. Ja, man, blir, man blir mörkrädd. Men dessutom är det så här och det ska ni veta att myndigheter i Sverige lägger ungefär 30% av tiden på att hantera 1% av frågeställningarna. Mot myndigheten. Och det är rättshaverister. Det finns exempel på där man har skickat någonstans i genomsnitt 3000 mejl i veckan. Och som myndighet måste man ju hantera. Mm. Offentlighetsprincipen kräver ju det. Så nästa gång du skriver någonting elakt. Bara för att du tycker att det ser skit ut. Tänk på hur du formulerar det. Det är klart att du får en, en, en annan åsikt. Men tänk på hur du formulerar det. Häng inte ut folk. Var inte elak. Däremot, om samma kommun genomför någon form av systemfel vad gäller från allra svagaste i kommunen då tycker jag fantamme att du ska reagera. Det här är fredagsfrallan. Skärper! Del du lyssnar på fredagsprallan. Ja, det gör det. Några sekunder till. Berra Fong, tack för idag. Tack själv. Vad roligt det var. Va? Ja, jag tycker, det är så kul ja. att träffa människor som är födda 1953. Ja. <laughs> För då är ju tio år yngre. Jag är, är födda också. <laughs> så, ja, vad Samma ska du göra resten då. av dagen? Ja, du, du ska jobba lite dåligt. Jag dagar. ska jag jobba lite grann på förmiddagen och ja. sen så ja, blir det lite samkläm i kväll ja. och sen, ja, ja, lite lugnt i eftermiddag. Så att, det ska bli en skön dag idag. Ja. Vad tror vi om trafiken? Det, det är ganska blött. Fast det ja, var fast det är nog ingen fara i det. Men det ska frysa på framöver ja, så det kan ja. bli håll, hållt på vägarna. Ja, så ta det i helgen. Har du ingenting att göra i helgen? Kolla in Syndan på Netflix. Kanon. Bär att om dig. Ha, samma. Ha, ha en bra dag, ha en bra helg. Ni också. Och vem vet, snart kanske vi hörs igen i ett program som heter Fredagsfrallan i en radio nära dig. Sköt om en. Oh. Fredas morgon till tocht med Jan i på FM.